Наступного дзвінка Майя вже чекала. А він подзвонив через день. Сказав, що в суботу буде open air за містом. Мая вбралася у лазурово-помаранчеву сукню до п'ят. Був кінець липня. Вони приїхали у село, а звідти йшли півтори години пішки. Від села тягнулася процесія трансерів – Перед очима ми хотіли футболки із зображенням грибів, ельфів та інопланетян з косяком, які показують всім фак. Вони вийшли на галявину, завішану флуоресцентною павутиною і спіралями ДНК. «На!» – сказав Едік. «Глотай!» Грибовні вдалось удалось пробіти, марки». Майя розжувала марку і сіла біля вогню. Біль у грудях просив її уваги, а вона лиш заганяла його глибше».